«Було три дні світ, тосьмо ще балювали з жунов і ходили від одних до других. Десьмо іно мали запрошення. Першого дня тосьмо були на юбіліушу буковинських українців. Самі буковинські гуцули, іно нас пару було з іншого повіту. Виступив там єден і говорив, що якби не було Буковини, то ціла еміграція би давно пропала. Всі йому били право, а потім один за другим вставав і говорив те саме, не брав на інші слова. Я до кінця не сидів, бо треба було ще піти до одного з рогатина, що справляв срібне вішіль. Ніби в тіх і витримав цілих 2-5 років з одного кубіту. Там вші були з рогатина. І, на кілька стрийських. І ще один, що ще називав стрийський, хоч теж був з рогатина. Зачали політику, що найліпша антилігенція пішла з рогатина. А ті, що були з острия, то ще вгнівали і казали, що так не є. Бо навіть Петрушевич був зі сколього, що коло стрія. А Кігічек теж стрийський, хоч мешкав в Перемишлі і мало не по сварилищі, але той Стрийський, що був з Рогатина, якось всіх втихомирив. На другий день то я пішов з жунов на православний пікнік. Тих, що то в нас на Вісімнайчітій улиці, цілий пікнік змістився під їдним деревом. Там вогорили, що Україна є православна, але не то та, що міститься на п'ятій і но іното та, що на вісімнайчетій. Справедлива Україна є на вісімнайчетій, а що решта, то зрада. Казали мені, аби я теж до них ще записав, бо навіть Шевченко, якби ще жив, то теж би до них пристав. Я не хотів то того робити, то мусів перейти під інше дерево, де був інакший пікнік. Там-то кожен мав свою фляжку горілки, і кожен дивився вовком на кожного другого, що не був з Харкова. Мене приймели, їх свого, бо казали, що в Харкові було багато зузулів, і що мій прадідо запевні пішов на еміграцію до Галіції, і там Сарака залишився. Казали ще, що з того витку, що я порядний чоловік, бо галичани, то все решта бандерівчі. Якось яся від тої України вікрутив і геть поїхав до хаті. Правда, що ще під ним деревом був якийсь пікнік, але я вже там не пхався, бо там за Україну говорили, але йно по-ангельськи. Стидно було, що за жону, що вона по-ангельськи ані в зуб. Хоч теж до політичної імміграції, ще рахую. На третій день то я не хотів вже нікуди йти. Але я витягнув мій кум. Повівня на посідзенні Городенського комітету. Кум хотів, аби я теж там ще записав, бо хоч я не з Городенського повіту, але то від мене було недалеко. Там-то встав один, що не був з Городенки, і вогорів дві години. Живші княжі. То були або з Городенки, або ні. Але якби не з Городенки, то би не було України на світі. І якби і була, то то где була б без Городенки? І то би не була в Україна. На остатку, тось ми випили фляжку вина і з'їли торт, що принесла комітетова, хоч вона теж не була з Городенки, але з Калуші. Але в Городенці мала брата, що був за магазинера в кооперативі. Так то було ті три дни. А кілько тих Українів бим звідти, а кілько є ще поруч, то аж дивно, що тих українців американська політика не віде і з тим си ніч абсолютно не рахує. Так, якби на зовсім не було.